Магическата пръчица. 22 лекция от Младежки окултен клас 8-а година, изнесена от учителя на 8 февруари 1929 година Сафия. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. Размишление. Върху светлината Какво нещо е човекът? Всеки казва за себе си Аз съм човек. Кои са качествата на човека? Кое го определя като такъв? Мъчно може да се отговори на тези въпроси. Кои са качествата на светлината? Кое е определя като светлина? Светлината Отваря път на всички същества, добри и лоши. Кое е главното качество на топлината? Тя стопля всички тела. Под нейното влияние те се разширяват. В някои случаи топлината причинява и вреда, но ползата от нея е по-голяма от вредата. И светлината понякога причинява вреда, но ползата, добрините, които дава, са по-големи от вредата. Знаете вече качествата на светлината и на топлината. Важно е да определите едно от качествата на човека, което го отличава от всички живи същества. Човек се отличава с мисълта си. Който мисли, никога не се спъва. Мисълта преобразува всички състояния. Когато се разгневи или изгуби разположението си, човек трябва да мисли. Щом се почне да мисли, неразположението и гневът го напускат. В това отношение мисълта представлява божествена сила, която превръща отрицателните енергии в положителни. Мислищия човек е господар на себе си, на своите желания. Който не мисли, не е господар на себе си. Както светлината осветява пътищата на човека, така и мисълта трябва да отваря всички заданени улици. Каже ли някой, че не е мислил върху даден въпрос, това значи, че светлината не го озарила още. Между светлината и мисълта има тясна връзка. Мисълта се обослави от светлината. Някой казва, че не е тръгнал още на път. Много естествено. Докато светлината не го озари, той никъде не може да ходи. На светло се ходи, а не на тъмно. Щом дойде светлината, всички живи същества, които имат орган на зрението, се раздвижват. Отличително качество на светлината е движението. Където влезе тя, всичко започва да се движи. Следователно, каквото представлява светлината за физическия свят, такова нещо е мисълта за духовния и умствения свят на човека. Мисълта разкрива пътищата на живота и го движи. Няма състояние за мислещия човек, положително или отрицателно, в което да остане завинаги. Той е в постоянно движение. Който се движи, той има условия за обновяване. Като знаете това, проявявайте мисълта си. Началото на мисълта се определя жертвата. Хората имат смътна представа за началото и край на нещата Те се питат, къде е началото и къде е краят Понякога началото е в самото начало, а понякога в края и обратно Понякога краят е в началото, а понякога е в края Бог е начало на нещата, а Човекът край Следователно това, което за Бога е край, за нас е начало Началото и краят на нещата образуват правата линия т.е. мярката, с която се определят нещата от едноизмерния свят. За да се прояви правата линия, трябва да е дадени външни условия. Кои са те? Спиралите, т.е. отворените несвързаните линии. Отворените линии представляват възможностите на правата линия. Спиралата, макар и отворена линия, е крива. Кривата линия също носи възможности и условия за правата. Кривата линия, отворена или затворена, представлява граница между едноизмерния и двоизмерния свят. Кое е отличителното качество на едноизмерния свят? Че има два края, т.е. две точки. С какво се отличава двоизмерния свят? Той има две посоки. Какво става със съществата, които се движат в едноизмерния свят? Ако две същества тръгнат от точки А и Б на правата АБ, къде ще се срещнат? Някъде в точка Д. Щом се срещнат, те ще се зарадват, ще се погледнат и ще спрат, понеже мислят, че няма на къде повече да се движат. Казват, че смисълът на техния живот се заключава в срещата им. Щом се срещнат, те са доволни. Нищо повече не ги интересува. Но това е временно положение. Идва ден, когато са недоволни, искат нещо повече и се скарват. В тях се явява желание да се отдалечат, да вземат друга посока на движение. Каква ще бъде тази посока, не знаят. В съзнанието им не съществува никаква възможност за разделяне, а това ги прави още по-недоволни. Съжност и за тях има възможност да вземат друга посока на движение, но те не я виждат. Достатъчно единият от тях да се придвижи нагоре или надолу от точката D, за да се избегнат недоволството и недоразумението. Тогава ще се образува плоскостта, свят на двете измерения. Кои са причините, които карат хората да бъдат недоволни един от друг и да търсят възможност да се отдалечат? Неуважението и непочитането. Всеки иска да бъде уважаван и да го ценят. Ако е учен, иска да го ценят заради учеността му. Ако е стар, заради старостта му и т.н. По какво познавате, че хората се уважават? По отстъпването на първото място, поставането на крека един на друг и т.н. Ако някой млад седи на стол, като види, че стар човек влиза в стаята, веднага става от мястото си и предлага стала на стария. Но понякога и старият отстъпва мястото си на младия, особено ако учен. Старият казва, побелели са главата и брадата ми, но нищо не струвам пред този млад и учен човек. Да отстъпиш мястото си на някого, това значи да имаш уважение към този човек. Това е външната страна на уважението. Да уважаваш човека, това значи да му отдадеш правото, което му се пада. Какво трябва да дава от себе си, он си, когато уважават? Ако ви питат, от кого се страхувате, ще кажете, че силният внушава страх. Значи човек се страхува и отстъпва пред силата. Тогава какво трябва да има човек, за да бъде уважаван? Обич. От тук вадим заключението, че между обичта и уважението има такава връзка, каквато между силата и страха. Човек уважава този, когато обича. На него може да служи и да помага. Щом не обича някого, нито му служи, нито го уважава. Каквото е отношението на човека към неговата мисъл, такова и е отношението на Бога към човека. Бог, т.е. любовта, се отнася към човека така, както човек към своята мисъл. Може да бъде уважаван само он си. Който носи в себе си божественото, т.е. мисълта. Който мисли, всяко го успява. За него няма невъзможни неща. Каже ли някой, че е невъзможно да постигне това или онова, той не мисли? Мисълта преобразува нещата. Тя превръща въглена в диамант. Тя крие в себе си магическа сила. Мисълта примирява и най-големите неприятели. Срещни ли противника си, мислищия човек му подава ръката си и го превръща в свой приятел. Когато хората мислят право, всякакво различие между тях изчезва. Мисълта е център, от който всички точки на окръжността се намират на еднакво разстояние. И тъй, като знаете силата на мисълта, не казвайте, че не можете да постигнете това, което желаете. Смисълта си човек може да постигне всичко. Вселена можеш ли да направиш? И Вселена мога да направя. Как? Взимам една капка вода и я разглеждам под мискороскоп. В нея вижда милиарди същества, почти толкова колкото съществуват в Вселената. Това не е ли Вселена? Следователно, всяко нещо, което човек обхваща в съзнанието си, което вижда и за което мисли, е Вселена за него. Щом не можеш да мислиш за нещо, не го виждаш и не можеш да го обхванеш в съзнанието си, то не представлява никаква Вселена. В този смисъл Вселената е конечна, а Бог – безконечен. Когато мисли право, човек дохожда до разрешаване на всички въпроси и разбира, че за мисълта, той .е. за Божественото в човека, няма невъзможни неща. Христос казва, «Любете враговете си». Възможно ли е това? Ако обичате Христа, възможно е. Ако не го обичате, не е възможно. Значи, за да обичаш врага си, трябва да обичаш Бога в него. Не мога да се примиря с врага си. Примири се с Бога, който живее в него, а врагът си остави настрани. Две ученички в един и същи клас не се обичат, не могат да се търпят. Ако директорът дойде между тях, те веднага ще се обикнат. Штам си отиде, те пак се разделят. За да не става това, трябва да държат в ума си образа на директора. Той не трябва да знае, че между тях няма съгласие и любов. Ако ученичките могат да се примирят, когато директорът е между тях, не могат ли на същото основание и двама врагове да се примирят, штам образът на балка е между тях. Следователно, когато Господ е между хората, те всякога могат да се опичат. Като ученици, вие трябва всеки ден да употребявате по няколко минути, за да си отговорите истински човек ли сте или не. Ако сте истински човек, отличителното ви качество е мисълта, която носи светлина в себе си. Докато мисли, човек може всичко да постигне и музикант да стане, и поет, и художник. За него не съществува никакво обесърчение. Мисълта е магическа пръчица, с която всичко е постижимо. Тя прави човека необикновен. Щом ми изгуби мисълта си, човек губи всичко и става обикновен. И магите са носили своята магическа тояшка в ръката си. Докато я носят със себе си, те са силни. Всичко могат да направят. Но що ми изгубят, губят всичко. На същото основание казвам, докато мисли, човек е маг. Всичко за него е възможно и постижимо. Що ми изгуби мисълта си, става обикновен човек и казва, това е невъзможно, онова е невъзможно, това не мога да направя, онова не мога да направя. Докато разглежда нещата от върха, човек може да направи всичко. Щом слезе в долината, възможностите му постепенно намаляват. Колко точки са нужни за начертаване на един връх? 3. А, С, Б. Към кое измерение се отнася пространството, затворено между точки А, С и Б? Към второто измерение. Колко върха има в куба? 8. 8 по 3 равно на 24 точки. Като извадим от 24 точки 8 върха, ще останат 16 точки. Обаче 16 точки не се виждат. Те са в запас. Колко върха има квадрата? 4. 4 по 3 равно на 12. Като извадим от 12 4, остават 8 точки. Какво представлява върхът в разумния свят? Сливане на две разумни същества. Наистина, когато две разумни същества се съединят, допрът или слеят, всякога образуват връх. Ако се съединят три плоскости, те пак образуват връх. Връх се образува още при пресеченето на две прави. Но какво се различава в тези върхове? При сливането на две разумни същества се образува връх, който представлява отношенията между момата и мамака. Когато са разделени, всеки от тях живее в едноизмерния свят, в правата линия. Като се сгодят, те образуват квадрат и започва да се движат в двоизмерния свят. Като се оженият, образуват куп, семейство, т.е. триизмерния свят. Като изучавате отношенията на младите, виждате, че има два важни момента – влюбване и разлюбване. От гледище на правата мисъл, Разлюбването е толкова важно, колкото и влюбването. При влюбването човек е весел, доволен, готов на всякакви жертви. Той става фокус, в който се срещат всички влюбени. Щом се съедини с влюбените хара, той започва да мисли, става сериозен и се разколебава. Съмнението идва като естествено последствие на влюбването. Човек се страхува да не изкупи любовта си. Докато един ден настъпи моментът на разлюбването. Краят на една работа. Влюбването е началото й. Като не разбират се отношенията между двата важни момента, хората казват, че влюбването, т.е. началото е добро, а разлюбването, краят, не е добър. Колкото е важно влюбването, толкова е важно и разлюбването. Ако няма разлюбване, няма почивка. Като се влюби, човек държи образа на възлюбения в съзнанието си, но това не значи, че го държи постоянно. Като не разбира психологическия смисъл на процесите, човек мисли, че те са вечни и неизменни, и като настане известна промяна, той се разсеива и губи връзка между тях. Влюбването и разлюбването са процеси, които непреривно се сменят. Събудиш се от сън, влюбваш се. Заспиш, разлюбваш. Красотата на любовта се заключава в непрекъснатото влюбване и разлюбване. Това са естествени процеси. За унези, които не разбират законите на природата, всяко разлюбване се придружава от прекъсване на светлината на съзнанието, поради което се явяват полезни ни състояния. Докато е влюбен, човек постоянно мисли за предмета на своята любов. Щом дойде разлюбването, Привидно престава да мисли за него, но всъщност не го забравя. Какво е разлюбването и как може да се обясни? Разлюбване не съществува. Невъзможно е две души, които се съобичали, да се разлюбят. Но в любовта стават смени на връзките. Който не разбира тези смени, казва, че е настъпил моментът на разлюбването. Представете си, че един човек се влюбва във вас, и дълго време ви държи с дясната си ръка. Вие сте радостен и доволен, че някой ви обича. След време той изтегля дясната си ръка, иска да хване вашата лява. И вие се плашите. Мислите, че той ви е разлюбил. Това не е разлюбване. Но той иска сега вие да го обичате. После ще хване дясната ви ръка. Пак той ще ви обича. След няколкократно хващане... Ту на едната, ту на другата ръка. Той иска да изтегли и двете си ръце, да се отдалечи от вас и само да ви гледа. Това е връзка на любовта, която се изразява чрез очите. След време затваря очите си, иска само да слуша как говорите. Връзка на любовта чрез ушите. Любовта има много връзки, проявява се по различни начини, който не разбира връзките й, той се спъва в едноизмерното пространство. Само тази връзка признава. Докато живее само в тази връзка на любовта, човек постоянно се спъва от противоречията на своя ум и от страданията на своето сърце. Като не разбира проявите на любовта, човек се спъва от най-малката промяна и мисли, че е станало нещо лошо. Нищо лошо не е станало, но за да разберете промяната, трябва да гледате на любовта не само като проява на физическия свят, но и като духовна проява. Следователно, както физическите явления, така и духовните се нуждаят от обяснения. Само така човек ще разбере, че любов без смисъл не съществува. Любовта се изявява само на онзи, който мисли. В мисълта той проявява божественото. Каквато и работа да започвате, кажете си, невъзможното за човека е възможно за Бога. Невъзможното за безлюбието е възможно за любовта. Невъзможни са нещата само са си, който не мисли. Да мислиш означава да проявяваш божественото в себе си. Следователно, мисъл и божествено начало са синоними. Когато човек мисли, работите му се нареждат добре. Където е божественото, там огънят вечно гори, без да изкари нещата. При това горене материята не се губи, но се ветоизменя. Ако съберете получените вещества при горенето, отново можете да ги запалите. От това горене произлиза друго горене и тъй нататък. Затова казваме, че там, където мисълта работи, Светлината е неприривна. Когато горенето на физическия свят се прекрати, то минава в духовния свят, а оттам в умствения. Затова казваме, че всяко горене, което е произлязло от любовта, е вечно. Светлината, която произлиза от горенето, наричаме мисъл. Каква представлява любовта на физическия свят? Младостта. А мисълта е старостта. Младият пък представлява река, която лъкатуши, докато се влее в морето. Щом се влее, тя се превръща в стар човек и престава да лъкатуши. Докато лъкатуши реката, принася голяма пауза на хората, на растенията и на множество живи същества. Той, щото не мислете, че лъкатушиното е вредно. И човек лъкатуши понякога, но запазва посоката на движението и целта, към която се стреми да се влее във великото море на живота. Не е въпрос човека да бъде канал направен от хората, но да бъде река, която да следва пътя, който провидението й е начертало. Бъдете реки, които лакатушат и се огъват. Не искам да се огъвам. Защо да не се огъваш? По-горен ли ще бъдеш от светлината? Светлината се огъва, а ти не искаш да се огъваш. И най-възвишените и велики същества се огъват, а ти не искаш. Колкото по-съзнателно и повече се огъва човек, толкова по-силен става. Върви някой, изправен като войник, и на пътя му се изпречва една мравка. За да ни я стъпче, той се огъва на една страна. По-нататък среща един бик. За да не го оподе бика, той се огъва на друга страна. В първия случай човек се огъва, за да не сгази някое същество, а във втория случай, за да не сгазят него. По една или друга причина човек все ще се огъва, но поне да знае защо. Не е лошо да се огъвате. Разумното огъване подразбира движение на съзнанието, а при неразумното съзнанието престава да се движи. Където няма движение, там всякога става на ферментация. Който разбира смисъла на огъването, той се паузва от. Стъпките си, който разбира нещата правилно мисли, който мисли, не прави погрешки. Къде се крият причините за погрешките на човека? В миналото. Какво се крие в настоящето? Условията и възможностите за изправяне на погрешките. Като съедините миналото и бъдещето, създава се настоящето. Ползвайте се от настоящето, за да изправите миналото си и да влезете в новия живот. Помнете! Мисълта е магическата пръчица, която управлява човешкия живот. Поставете в ума си тази мисъл. В Бога всичко е възможно. Що мисли така, човек се свързва с възвижените същества, които вече го познават. Докато мисли, човек се повдига. Престане ли да мисли, веднага пада. Мисълта сменя състоянията, дава простор на човешката душа. Който мисли, вижда. Който не мисли, остава завинаги с затворени очи и може да вдигне кръвното си налягане. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. Двадесет втора лекция от младежки окултен клас 8 година, изнесена на 8 февруари 1929 година в Сафия.